«Не зможемо жити разом, розлучимося, але давай спробуємо», – був розчулений власною щирістю. «То як?» «Я згодна», – сказала Марія, і сама вжахнулася того, що злетіло з її вуст. Володимир вхопив її на руки і закружляв, а потім поставив і вимовив, захлинаючись від почуттів. «Мені почулося, чи таки це прозвучало?» «Я згодна», – голосом приреченої до страти вимовила Марія. «Але в мене буде кілька умов». Ми розмовлятимемо вдома лише українською мовою. «Ти мене не чіпатимеш, поки...» Вона умовкла, довго підбирала точне слово, але так його і не знайшла. «І допоможи владнати справу із Юрком недолею Там щось нечисте. Здорову людину тримають у психіатричці». Володимир ошелешено дивився на Марію, але сказав із вдаваною радістю. «Все буде так, як захочеш ти. Я на все згоден, аби лиш з тобою. «Іди!» – коротко кинула Марія і сховалася в під'їзді. Володимир довго стояв коло будинку, а потім довго сидів у машині. Увімкнув обігрівач, тихо лилася музика. Він слухав її і насолоджувався перемогою. Коли вляглася перша хвиля почуттів, аж тоді рушив. Вирулював на протилежний бік Дніпра. Біля знайомого будинку загальмував. Піднявся на другий поверх і натиск кнопку дзвінка. Олена здивовано подивилася на нього і недбало кинула: "Заходь. Ти фантастична женщина!» Володимир вхопив її за вутлі плечі. "Я знаю", скромно мовила та і сіла в крісло. Володимир опустився перед нею на коліна і поцілував руки. «Я тебе бесконечно благодарен. Как это ты делаешь?» «Тебе зачем?» «Это тайна биоэнергетики. Тебе не под силу такие дебри!» Олена усмехнулася и провела невеличкую рукою по его волосе, скуевдала его и подивилась на заброду магичным поглядом. «Расскажи, как все было?» Она разглядала его, порычупалась очима за его знадливые губы и облизала свои. Она поставила мне несколько условий, и одно из них не касаться ее. Как тебе это? В этом что-то есть, а может и действительно ты не должен ее касаться. Владимир подивился на Олену Довгим, хтивым поглядом и додал «А тебя?» Его голос впал до шепоту. «На тебя такое табу не распространяется?» «На меня нет», — Греливо отказала Олена. «Нет, это истинное чудо. Даже не знаю, как тебя и отблагодарить», — Повторив Заброда. Він виняв з кишені пачку грошей і поклав на стіл. І це все? Олена зміряла Володимира довгим поглядом. В цю мить вона здалася йому привабливою і жіночною. Так не благадарять за хороше діло, є й достойні методи. Володимир притягнув її і вп'явся в її невеличкі бліді губи. Поцілунок вийшов пристрасний і затяжний. А потім він підняв Олену і звичним рухом кинув на диван. Першу хвилю пристрасті обірвав дзвінок. Олена накинула на себе простирадло і безгучно підійшла до дверей побачила в очку Марію і відійшла. Знову пірнула в його обійми і сказала пошепки «Ета сосідка, а ти неповторимий!» Подумки ж додала. Як та націоналістка могла не оцінити такого мужчину? Справді, ти не повинен їй торкатися. «Цього разу, Марія, я послухаю тебе». В її очах з'явився ненависний, сповнений люті і заздрощів блиск. «Будеш іногда, приходіть ко мне. Ти гарячий, нежний». «Буду», – невпевнено мовив Володимир, відчуваючи повне розчарування. Такі дрібні, сухі жінки ніколи не хвилювали його, і те, що сталося нині, як наслання. Він лежав в і дивився в стелю. Олена пішла на кухню, довго не з'являлася. Володимир встиг задрімати. Вона повернулася з чашкою в руках і простягнула йому. «А я не стану імпотентом от этого пойла», – Володимир реготнув і взяв із її рук чашку. «А ти випій, і ми провірім», – відказала Олена, милуючись його молодим гарним тілом. Зодягався, відчуваючи на собі її сухі шалені очі і раптом зупинився і відчув, як ним знову водить пристрасть. Спішно зірвав із себе одяг, кинув Олену на диван і сам упав поруч. Вона русалкувата засміялася і сказала подумки, «З нею у тебе не буде жодної ночі. Ти будеш мертвий поруч із нею. Я так хочу» і будеш летіти до мене тоді, коли цього захочу я. Василь скрикував уві сні. Знову снилася кам'яна шахта, і він прив'язаний до крісла вниз головою. А потім побачив палюче світло електроламп. Він не знає, куди подітися от того пекучого світла, що, здавалося, пропікало наскрізь. Варто було прикрити очі рукою, як наглядач вбив його. Пересихало в роті, мучила спрага. Було таке відчуття, що все навкруги тліє, і він сам також. Марив росю ставком. Уявляв, що пливе, занурившись у воду. Тим катуванням, здавалося, не буде кінця. Спека відходить, а лютий холод насувається. І вже він бреде, обшарпаний, висохлий, знеселений довгими виснажливими дорогами етапу. Задерев'яніли руки, ноги. Не чув власного дихання. Дні витягуються в одноманітну течію, яку годі перебрести, годі подолати. Його загонять у камеру, і зусібіч ошкиряються гнилі зуби, озлоблені потвори, чимось схожі на людей, але було в них щось от здичавілих хижих звірів. Стояв нестерпний сморід. Так пахне, знав Василь, людська неволя, мука, злоба, гріх. Його кинули між вбивць покидьків. «Там ти все поймеш», – пригадав схожу на заклинання фразу одного з мучителів. «І оцініш советську жизнь. Гнилі зуби ще більше ошкірялися, і потворні люди привиди оточили його. «К нам новая девочка поступила», – вириснув той, що підійшов притул, і дихнув на нього гниллю із рота. Василь відсахнувся. «І спробуємо її. Становісь в очередь, братва. А какая у неї бородка?» Потвора у тюремній робі простягла кістляву руку до васалевої бороди. Він зразмахув дарвії. Істота полетіла в куток. По камері роздалося багатоголосе годіння свист подсмокування. «Ти на кого капита подняв, сука? Напахана?» Люто матюкаючись, він піднімався з цементної підлоги. Василь знову точним ударом повалив гнилозубого на підлогу, а тоді наказав владно «Встать!». Істота підвелася і дивилася на Василя поглядом зацькованого звіра. «Підійди!» У Василевому голосі бринів метал. Він вхопив пахана за одяг, підняв і поставив – «Всім розійтися!» «Я націоналіст, а не бандит!» «Я з України!» «Запам'ятайте всі!» «Всім зрозуміло!» «А зараз розійтися!» Тюремники незрушно стояли, неначе Святненко загіпнотизував їх, і незмигно дивилися на Василя. «Я сказав розійтися!» Не розползетеся, як хрубаки, всіх складу на купу, як дрова. Понятно? Понятно, почулося Зусібіч. Не чую голосніше. Понятно, полетіло під стелю, обліплену блощицями і павуками. Знав, що такий початок вирішить все. Василь того ж дня оголосив голодівку з вимогою перевести його в табір до політв'язнів. Тепер під ним на нарах спав отець Василій. Долав уже 26-й рік заслання. Він прокинувся від Василевого крику, перехрестив нари над собою і прочитав молитву. Після сніданку взялися обидва за роботу. До кінця зміни мали прикрутити по 500 шнурів до електропрасок. «Ви, пане Василю, – сказав отець, вправно працюючи викруткою, – сьогодні знову кричали. Та не залишають мене кошмари. Не можу ніяк звільнитися від того жахіття». Болить шлунок. «Сьогодні я з вами попрацюю», – багатозначно мовив отець. «Зроблю вичитку, і вас залишить та біда. Я бачу її коріння. Вона не ваша». Василь здивовано подивився на побратима і промовив. «Отче, ви відбули, кажете, 25 років, як священник УПА. «А за що вони знову до вас причепилися?» «Е, друже, як каже наш мудрий народ, було б корито, а свині знайдуться». Я повернувся із заслання. З родини нікого не залишилося, усю більшовики знищили. Дружина теж загинула в засланні. Прийняв постриг. Хіротонізований був з іменем Василій. В хрещині я Юрій, на сетого Юрія народився. Відкрив нову парафію в одному селі. Наступного дня мене викликають в районний відео КДБ. І поставили умову доповідати про все, що відбувається. Про настрої мирян, що вони говорять на сповіді. Я відповів, що маю велику честь виконувати волю Бога на землі і служити лише йому, а із сатаною ніколи не співробітничав. То по-вашому, визвірився він, ми сатана? Я відказав, що вони не мають втручатися у справи церкви, бо вона відділена від держави.